Аз започваме с надграждане на анализите на изборните резултати. Добър ден, казвам на доцент Милен Любанов, преподавател по политически науки в Софийския университет, биш президентски съветник по време на мандата на Росен Племнелиев. Какво всъщност каза избирателя на политическите партии, според вас, доцент Любанов? това, което прави впечатление избирателната активност. Очакванията бяха дори за доста по-ниска избирателна активност от тази, която беше на ноемврийските избори миналата година, но виждам общо зето, че тя е съотносима към, към избирателната активност, която беше тогава. Какво казва избирателя? Избирателя общо зето е уморен от избори. Иска да види резултати, реални резултати и за това се дължи и това преобръщане в крайна сметка на, на, на изборните резултати сравнени с тези от, от миналата година. Основният фактор, който оказа влияние е, са кризите, е, инфлацията и цялото това говорене и създаване, хиперболизирането на усещането за криза. Защото наистина криза има но видяхме, че през последните един-два месеца, особено след като беше сформирано служебното правителство, изключително много се говореше за криза, за хаос в енергетиката и изведнъж, преди два дни, помпозно, тържествено, беше открита интерконектора с Гърция и се оказа, че проблеми с газовите доставки на практика няма. И това вече повдига Друг тип въпроси за ролята на служебното правителство и на президента Раде в предизборната кампания, която повлия директно според мен върху изборните резултати. се изказаха в своя междинен доклад и определиха ролята на служебното правителство като твърде видима по време на предизборната кампания. Играеше ли служебният кабинет на Раде в срещу продължаваме промяната? Категорично и това беше видимо в рамките на предизборната кампания, но и не само. Но и не само, Радев има основна заслуга за свалянето на кабинета на Петков, защото той беше сред политиците, които много остро критикуваха правителството още от а, самото начало на неговия мандат. Ние си говорихме с вас в предишно издание а, след след падането всъщност на правителството на Кирил Петков за ролята на президента Радев. Очевидно тогава казахте, че на него може да му се ослади, да управлява със служебни кабинети. Как гледате на ролята на Румен Радев на международната сцена? Споменах на, споменахте официалното откриване на интерконектора, в присъствието на председателката на Европейската комисия, няколко държавни глави, важността за региона на интерконектора, и нито веднъж не беше споменато от президента Румен Радев името заслугите на Продължаваме промяната на правителството на Кирил Петков. Мисля, че го спомена друг чувств премьер, всъщност. Да, така е. За сметка на това, премьера на Румъния Николай Чука специално в своето приветствие към на форума на откриването заяви, че голяма заслуга и благодари на усилията на премиерите Мицутакис и Петков. Същото направи Мицотакис, благодари на усилията на, на Петков за работата, интензивната работа по интерконектора. Така че абсолютно тези два паралела, позицията на Радев, без да спомене и дума за предишното правителство, което наистина положи много усилия и оценката, която дават премиерите на страните от а, региона и е кръсноречива. А защо му е на президента Радев а, да игнорира а, ролята на български политици за интерконектора, а, за да защо го прави това? Дали за да демонстрира преориентация към Европейския съюз и НАТО в контекста на войната в Украина, мобилизацията, която започна в Русия контранастъплението на Украина и някаква преориентация заради военните загуби на Русия ли е това? Не, не. Въпросът за интерконектора и за тази оценка, която той дава на, на предишното правителство на кабинета Петков, из, изобщо на отношенията към продължаване промяната, според мен, са на някаква лична основа въпроси, които а, не са уредени или не са изпълнени, защото очевидно е, че миналата година президента Радев съдейства по един или друг начин на да продължаване промяната. Най-малко той даде а, възможност на Кирил Петков и на Сен Василев участики в служените правителства така да станат а, наистина разпознаваеми с голямо доверие а, публични фигури. Вероятно, неговите очаквания са били той да има а, пряка, а, пряка роля в продължаваме промяната и върху последващото правителство, нещо, което беше блокирано от страна на, на Петков и на Василев и оттам според мен стана раздора. Ако продължаваме промяната, са били в генезиса си по някакъв начин проект свързан с Радев, те не са единствения. Стефан Янев е другият служебен премьер, посочен от президента mm -hmm. Радев, който сега всъщност реализира тази изненада. Последната политическа формация, може би, която влиза в новия състав на парламента, български възход. Смятате ли, че президент Радеж ще упражнява своето влияние през политическата партия на Стефан Янев? Твърде е възможно, защото все пак двамата са работили дълго време заедно. Не само в президентството знаеме, че Янев беше негов съветник или секретар по, по националната сигурност. Два служебни кабинета беше служебен министр-председател, така че тази теза за някакво изострене на отношенията, опит за, така, за, за разграничаване един от друг, според мен не е много убедителна. И аз и мисля, че Радев ще се опита да, да въздейства чрез Стефан Янев за състаяне на правителство в рамките на това Народно събрание. Тоест, доцент Любанов, вие допускате, че в новата управленска коалиционна правителствена формула ще се вземе предвид тази поливалентност, която се демонстрира към момента от партията на Стефан Янанев. Чухме го и в ефира на Хоризонт. Интересно ми е да ви попитам какво виждате в този нов състав на Народното събрание по Остта Европейски съюз или Русия. Примерно, Стефан Янев заговори смени израза военна операция, специална военна операция по отношение на руската инвазия в Украина с, с война, като оправдава тази промяна в изказа си с, с мобилизацията обаваена от Путин. Трябва да погледнем много внимателно данните за, за Янев, къде партията получава най-високи резултати. Това поне, което на мен ми направи впечатление на, на пръв поглед е, че 2% над средното за страната има в Кюстендил, проценти половина над средното, т.е. над тези 4,6% в Перник. Това са трябва да се види по секция, но предполагам Бобов долу, в перинг трябва да се видят секциите, където се гласуват хората, които работят в тецовете, защото ясно е, че това поне което през последния месец така издизаше в публичното пространство, че зад формацията на Янев се е и един енергиен консултант който в миналото имаше партия, не беше лидер на партия, но mm -hmm. имаше такава партия, ако си спомняте. Така че с тези гласове, с контролиран вод, Янев успя да преодолее избирателната вариара. Това не е случайно, защото именно той ще бъде, според мен, този изпояващ фактор, така че да се случи това програмно-експертно правителство, за което говорят и Герпи Депеса от, от няколко месеца. Златния пръст, така ли? И смятайки мандатите на ГЕРП, ДПС и Янев, те са 114. Така че не достигат 7 мандата, ще се намерят 7 мандата, възраждане може да помогне, може да падне кворума, знаем го това с златния пръст, виждали сме го в други парламенти, Волен Сидоров и Атака са играли такава роля, така че възраждане мисля, че няма проблем да, да подкрепят едно такова правителство експертно, без да участват в него. Проевропейско лище това правителство ще се декларирали като евроатлантическа тази коалиция, ако а, Герб тръгне към съставяне на правителство като носителка на първия мандат. Няма как да се формулира като евроатлантическа, без в него да участват или да бъде подкрепено от двете основни евроатлантически партии Продължаване, промяната и демократична България. Може да бъде етикетирано по всякакъв начин правителство на спасение, антикризисно правителство това няма никакво значение, но това ще бъде правителство, за което стои зад коалицията и българската олигархия. И двете така наречени нови партии, които някои анализатори свързваха с благословията на Румен Раде в определени периоди, именно продължаваме промяната, има такъв народ, като че ли последователно преминаха своя зенит, най-високите си точки, не знам, може и да не се съгласите, но смятате ли, че а, потенциално а, третата подобна партия, български възход на Стефан Янев, ще последва тази траектория, ако има нови избори, това е партия, която се регистрира непосредствено преди, преди парламентарните избори. Ние видяхме, че за регистрация трябваше да потърси подкрепата на други партии. Там и Софиянски, там и Румен Петков подкрепя бившата партия лидер. С, с нейните структури, за които, за които стана дома. Аз не виждам потенциал в, в, тази, в тази формация. Това е временна партия. Има такива технически проекти, инженерингови, които са правени през последните години в България. Още от 2009 година, ако започнем с Резесе. Така че това е поредният проект, който трябва да помогне на големите партии на тези интереси, които ние наричаме скрити и не виждаме да реализират правителство, защото имат нужда от това. Грешка ли ще е според вас, ако про европейските партии подкрепят някаква формула за кабинет към този момент с така изглеждащия парламент? Аз не виждам такава така, вероятност, особено след вчерашната категорична позиция на продължаване промяната, че ще бъдат опозиции. Вижте, в това няма нищо лошо. Трябва да има управляващи, трябва да има опозиция. Когато всички партии са в управлението и всички партии подкрепят управлението, тогава опозиция става улицата или радикалните партии, екстремистските партии. Не бива да оставяме в рамките на този парламент само възраждане да бъде опозиция. Защото ето, например, за Италия се говори защо Мелони и италиански вратия са спечелили изборите. Има една основна причина, която никой не коментира. Единствената партия, която миналата година остана опозиция на кабинета на Драги беше италиански братки. Всички останали партии парламентарни подкрепиха кабинета на Драги, тя остана в опозиция и от 12-13% които имаше миналата година ги отвои на 26%. Отвоява и възраждане, но не минава 10%. Какво говори това за нагласите в българското общество? Всъщност, как си обяснявате вие факта, че възраждане не успя да радикализира българския избирател срещу Европа и срещу НАТО? Аз мисля, че това е тавана за, за възраждане. Много така наценяван субект. Редица и анализатори, и политици се опитваха да, така, да, да вдигат изкуствено този балон през последния месец, но се видя, че колко около 240-250 хиляди избиратели подкрепа имат доста, доста по-ниска подкрепа, между другото, от това, което е взимал Сидоров и 2005, и 2009, 300 хиляди. Така че трябва да се знае, че този радикален вод, и аз съм го казвал много пъти в, в интервюта, той не е повече от 10%. Максимум тавана е някъде около 300 хиляди души избиратели. Виждаме, че той дори е доста по-малко. Ако останат обаче в опозиция, а, ако използвам този пример, който дадохте с италиански да, братья, избори за, до Дуцка... да, за това Да, за това трябва системни, сериозни партии да бъдат в опозиция все пак. Да не бъде опозиция само радикална антисистемна партия, която може да трупа подкрепа от това. Затова не виждам нищо лошо и демократична България и продължаваме промяната да, да бъдат в опозиция. Все пак хората а, дадоха предимство на Гер, Герштин от първия мандат, Отдавна Герпи и ДПС управляват неформално, нека накрая си направят една формална коалиция. Не виждам нищо лошо в това. Благодаря ви, доцент Милен Любанов.